Parlem de lletres. Continuem el nostre programa dimarts, ja sabeu que és un dia molt literari, aquí al Tiana al Dia, i avui doncs, donem la benvinguda a Dolorsàries. Molt bon dia. Molt bon dia. Que avui tenim molts pals per tocar, Ui, eh? Jo avui sí. Ui, és d'aquells ja bueno. que a la Dolors li agrada perquè no té temps per res. No tinc temps, ja miro el rellotge, a veure com m'ho creu Ja no això. té temps per res. Primer de tot, uh, tenim, més de maig, com sempre tenim, Club de Lectura a la Biblioteca Exacte. a Can Baratau. Uh, que, doncs comencem per aquí? Sí, que volem donar unes setmanetes, bé, que dues setmanes? No. No arriba, no? No arriba, és uh, l'últim divendres de mes, em sembla, per tant, deurà ser uh, la setmana que ve, no? dia... Ai, uh, no tenim calendari, és gros, això, eh? No ho tens aquí puntat. Divendres 28 de maig, 28 perdoneu, de maig. eh, Santa Llúcia. <laughs> <laughs> 28 de maig, a les 19 hores. 28 de, de, maig, de maig, amb una novel·la, concretament, quina és la que porten al Club de l'Electual? La, la novel·la es diu Revolucionari Ruat? eh? Que ja, és, hi haurà aquí uh, haurà vist la pèl·l. No? Exacte. És allò que diem <laughs> És allò que diem. del Richard Yeats, uh, l'escriptor. Uh, la, la pel·lícula doncs, la van fer dos, dos grans actors, com són la, la Kate Witslet i Leonardo DiCaprio. Molt bona. És, eh, és, és una pel·lícula del Sam Mendes de, sí. del 2008, per tant, és una pel·lícula relativament nova. Però allò que diem sempre, sempre val la pena llegir el llibre, perquè són dos gèneres diferents. Mm. A vegades la pel·lícula està molt bé, com tu dius, però al llibre veiem un altre, un altre vessant. Veiem un A més tipus... que en una hora i mitja dues no hi caben totes les no, coses que no hi, hi, hi cap, en una novel·la. Exacte. A més, una novel·la d'aquest tipus, que és de personatges, vull dir que són eh, novel·les en les quals veus com es desmunta un personatge femení, per exemple, doncs val la pena llegir perquè els pensaments dels, dels protagonistes ja sabem que això la pel·lícula no ens ho pot donar eh? i és, o sigui direm ara només eh, quatre farem quatre pinzellades del, del senyor Yeats eh, que és de l'any 26 nova llorquès de l'any 26, eh, de 26 del, del, del segle passat eh? del 1926 Eh, un senyor que es va patir una infància difícil va ser l'exèrcit eh, va servir l'exèrcit, va estar França i Alemanya fent dels 40 i també va va, va, quan va arribar un altre vegada a Nova York eh, es va posar a treballar de periodista és a dir, de negre literari això que tantes vegades n'han parlat en sí, aquest programa sí. eh? i va arribar, diu Eh, escriure discursos fins i tot pel senador, eh, per un Kennedy, pel Robert Kennedy, oh, eh, pel Bob Kennedy. O sigui que el criteri que tenia... Mm, això dels negres, vull dir, no solament va També a la discursos, home, a els discursos i tant, polítics. I, tant, eh? i, I després admirem els polítics pel que diuen, quan en realitat Però els hi ha escrit, escrit Bueno, sí. si hem vist la lauista de la Casa Blanca, això ens han està fet... Clar, està sí. clar, sí. Eh? Doncs aquesta novel·la va ser finalista del National Book Award, eh, va ser, és, eh, té, altres, té altres llibres importants, com les germanes Grimms, Coles Spring. però potser aquesta és la novel·la que el va portar a la fama. Aquest senyor es va morir, es va morir just quan van fer aquí les Olimpiades, al 92, i quan es va morir els seus llibres estaven tots descatalogats. Ah, oh, sí? Imagina't, això que diem a vegades, que els escriptors, eh, amb vida... Sí, no poden quina, disfrutar, quina poca oi? Sort Ell que vida. podia saber que la seva novel·la seria portada al cine reconeguda reeditada, eh? venuda de manera amb èxit sí sí. sí. per tant, eh, jo crec que val la pena tornar a llegir el Yeats eh, ja ressuscitat i, i descobrir aquesta parella del Frank i l'April que viuen doncs, una vida una mica complicada drama, eh? Un drama realment és de plorar Vull dir... però bé, és la vida, eh? És la història, és la vida. Home, eh, aquesta més és un eh? És, sí, eh? Sí, una història que segurament moltes persones es podran sentir identificats amb, sí. amb certes parts, perquè és, és allò una mica de, dels que tots pensem quan som joves que serem de grans i, sí. i que després doncs, hi han alguns somnis que, que no, mm, que no es veuen. Quan comences una vida, no millor, que et cases amb tota aquella il·lusió després després t'adones que les coses no són així. Eh, vull dir que la vida és molt més dura del que un es pensa al començament, que tot es Clar. pensa que són flors i violes, Clar. o sigui, jo crec que està molt bé la novel·la, la novel·la és d'un gran escritor i a més són aquestes novel·les que diem a vegades novel·lons, eh? novel·lons uh -huh. d'aquells que donen gust de llegir, a mi la novel·la americana tipu, aquest tipus de novel·la americana m'agrada molt hi ha un tipus de novel·la americana que no, però aquest tipus de novel·la americana eh, de costum de, de, de, de personatge la trobo Trobo que l'encerta aquesta profunditat, sí, no? En, en, en que puguis entrar a la ment d'una persona de tot el que està vivint, i, i, i que t'analitzen aquestes situacions, sí. vull dir, encara que sigui un drama i que t'ho passis malament, però mmm, jo crec que són novel·les que donen gust de llegir-les, eh? I de cara a l'estiu, no dic per què no, una novel·la d'aquestes d'anar... De... No seria estiu encara, per això, eh? No, però ara la gent si no se la vol llegir perquè no té temps, perquè ara la gent encara dels crios que van a l'escola no tenen massa estona, però d'aquí un meset ja poden posar Si ara l'encarreguen i d'aquí un meset ja poden posar-se <ríe> els que no vagin al Club de Lectura. Clar, Club de Lectura, ja sabeu. Eh, últim, de lectura. últim divendres de, de mes, concretament el 28 de maig, a partir de les 7 o... de les set o quants de set? A les set. A, a les set, les set, set de, de la tarda. tarda. A les 7 de la tarda a la biblioteca Can Baratau, doncs eh, podreu comentar aquesta història d'un matrimoni doncs, mm. que arriba, es va fent gran i va veient com la vida no és el que ells esperaven, no? No. No, no? no és el que ells havien la somiat. La falta de comunicació, les ganes de ser independents, de ser Però. feliços doncs aquestes coses a vegades no... Ets eh? i un personatge femení molt ben dibuixat que també està molt bé eh? que, que molt li donin el pes a, a aquest, a per, al personatge femení, femení. Eh? Dramont per una banda tenim aquest Dramont sí. del Club de Lectura d'altra banda tenim comentari de, de, on, vol, on vols anar ara? Vols a poesia o vols anar recomano a novel·la? Recomano una cosa per avui. Vinga, poesia. És eh? eh, per avui, perquè avui, eh, si l'últim no ho tinc entès, acaba, avui dimecres s'acaba la Setmana de la Poesia de Barcelona. Sí. Potser molta gent que ens escolta ha anat amb algun acte perquè s'han fet moltíssims. Mm. I jo us en recomano un perquè sempre tiro cap a casa. Home, com, com s'ha de fer? A veure, <ríe> <ríe> nosaltres ja metia una... Eh, però no vull dir, ho hem organitzat només, simplement perquè ens va semblar que seria interessant fer una cosa diferent, eh, per engrescar la gent que potser no els agrada massa la poesia, doncs fer una cosa diferent amb la poesia. I hem organitzat el que se'n diu unes justes poètiques, que si tenen èxit, doncs, l'any que ve podrien ser les segones justes poètiques. Aquest mm -hmm. any són justes poètiques sense número, perquè no sabem com anirà. Uh, en part, per celebrar una mica els 10 anys de, de Meteora, que anem fent diferents actes, i l'altre, doncs, per, per, perquè és la Setmana de la Poesia. I abans doncs, hem fet una cosa que ens ha costat bastant de... de, de aconseguir ho perquè hem volgut juntar amb un amb un mateix ring, eh, jo li diria ring sí, l'escenari l'arena, no? Sé, no? Sí, Vull dir, de... de justes, sí. doncs a vuit justaires sí. eh, com són vuit poetes eh, dic poetes i eh, em refereixo també tant a dones com a homes perquè la Marta Passarrodona sempre diu que no vol que li diguin poetessa, mm. que quan amb un atleta masculí li diguin atleta i amb ella li diguin atletessa doncs a llavors amb ella que li diguin poetessa. És Però veritat que, que així d'entrada la, la paraula poeta és femenina. No sé per què, no? No, perquè seria poetessa. Ja, però la paraula acaba en va. Bueno, acaba en va, però no totes que acaben en va. Però que sona com a femenina. Sona l hem, l hem femenina de... bé, perquè les, les paraules boniques normalment <ríe> tenen més tendència cap a la feminitat. Sí. Doncs eh, diem vuit poetes, però són sis homes i dues dones, uh -huh. dues senyores. I serà aquesta tarda, aquesta que aquesta tarda perquè de fet començarà a les sis de la tarda i la intenció és acabar cap a les quarts de nou, les nou del vespre. Són eh, vuit justes, poètic, justes poètiques, és a dir, dos poetes s'enfrontaran cara a cara sí. eh, en aquesta arena que, a més a més, les cadires, això es farà a la llibreria on les cadires estaran en un format circular i al mig hi haurà els dos justaires. Quina por, eh, no? Quina por, i tant. I, i llavors també tindrem un acompanyament musical acà rec duna pianista que és la Mònica Troeva, que és una noia jove que ja l'hem sentit de tocar altres vegades amb, amb diferents actes, que és una noia compositora i professora de música que toca però meravellosament I a més que amb això de la poesia i ja sabent de la música i va molt. Hi va molt bé. Sí. Llavors ella anirà intervenint. I els justaires són, eh, començarem, el primera justa serà eh, Jordi Cervera eh, versus la Sara Bailac. Uh -huh. Aquesta noia va guanyar un, uns dels premis eh, de fa dos anys del Joan Perutxo Viladescó. Eh, després serà la Marta Pessarrodona versus Agustí Pons, eh, que ja, això ja és uns pesos pesants. Eh, a La tercera justa serà Mario Màrius Sanpere versus Carles Duarte i acabarà el Feliu Formosa versus Toni Clapès. Deuidor. A llavors, eh, cada poeta declamarà 10 minuts, però serà poema un, poema l'altre poema un, poema l'altre, és a dir serà una cosa molt àgil i quan s'acabin aquests 20 minuts entrarà la música quan hi haurà el canvi de poetes uh -huh. això estarà acompanyat, si voleu venir amb una copeta de vi, de de bona companyia d'amistat i de tot plegat jo crec que serà una cosa és, dit, a, a la llibreria Ona de Barcelona que és vale. a, les, a la Gran Via 654, és fàcil, eh? 654 uh -huh. de Barcelona que em sembla que queda entre Llúria i Bruc, diria Uh, doncs hi sereu ben rebuts. Jo crec que valdrà la pena, perquè jo és que fa, fa poc vaig sentir el Màrius Sanpere llegir uns poemes seus, eh, és a dir, jo el havia llegit, però no el havia sentit declamar. I no és el mateix. Bueno, és que no t'arriba uh, igual. A, a, a em vaig posar, se'm va posar la pell de gallina. És una cosa impressionant. I, a veure, no tots els poetes declamen igual els mateixos autors. Ara, el que és evident és que sentir llegir poesia pels autors no té preu. Perquè tu, per molt que ho vulguis fer bé, no és el mateix. No, i que no saps l'èmfasi en quines paraules... No, la ell, intencionalitat que ha volgut donar-li, perquè a lo millor tot et guies per un final de vers, per una coma, i ell no. Vull dir, ell ho, ell ho ha fet per un ritme determinat, però vol que el pes caigui sobre una paraula del vers. Clar. I és, eh, és maco ni que sigui per sentir-la. Vull dir, la posia a només és, sí, sí, és música. És una, eh? és una altra experiència. Jo me'n recordo de l'Enric Casases de, de sentir-lo, i és un d'aquests que, que juga amb, amb la sonoritat, no? que juga amb l'expressivitat, I, i realment si el poses a llegir el poema o el sents... No, no té res a veure. No és que després de fas esta vergonya de llegir-lo, de llegir-lo llegir en veu alta. Clar. Perquè dius, és que no és això, no? Uh -huh. Bé, bueno, doncs una experiència. És, és una experiència, per tant, si voleu, avui acabeu la Setmana de la Poesia Molt amb bé. aquestes justes poètiques. Quina setmana, no? Quantes activitats que hi ha moltes, hagut, no? Moltes, moltes lectures. I més, el Palau de la Música, es, que es va inaugurar... Sí, el Palau de la Música ahir dimarts mm. es va fer a lliure, bueno, els Jocs Florals, el Saló de Cent de l'Ajuntament de sí. Barcelona, que sí. també un poeta, un justaire, el Toni Clepés, doncs, llegia un poema allà... Mm. Bé, no, no, macos, una setmana maca. A més, amb el temps, a veure, semblava que pintés malament, però al final... Clar, tot, tot va bé i eh? s'acaba bé, no? Exacte. <ríe> <ríe> doncs I n'està que... el que ben acaba, diguem, unes no? Unes justes de nivell. A, com dèiem, en aquesta llibreria, una de Barcelona, a partir de les 6 de la tarda fins les 9 del vespre, aproximadament. Segurament acabarem abans, però, si ja, però calculem allò. Si... Calculem, sí, de 6 a 9. Molt eh? bé. Però la gent pot anar-hi entrant i veure unes justes i marxar a les altres, sí, bé. Clar. Això és obert. Que eh? Això si els homes amb armadura i les senyores amb, I amb ganes I amb ganes de lluita, també, no? Sí, honorablement per això. Molt bé, doncs ens agrada que des de Meteora també tingueu aquestes propostes per portar-nos, eh? I tant. Molt massa bé. i tot. Massa feina, eh? Massa... Ja, tot sigui no, perquè la Ja ho sabem, que vosaltres no pareu. Perquè la gent s'engresqui. Molt bé. Eh? Anem ara sí a la novel·la, deixem la poesia una mica banda sí. i anem a, una, a un autor que em sembla que a tu t'agrada M'agrada molt i vinc a dir l'adeu amb un autor, diguéssim. És a dir, vinc a dir més que a l'autor, l'autor evidentment no, pobre perquè ja no el vull pas matar, eh? però sí que és un, un adeu al protagonista d'una sèrie de 11 novel·les que a mi m'han acompanyat molt. I, i això eh? sí que posa I trist, no? Fa, posa trist. Eh? Parlo del Henning Mankel, l'escriptor suec, i el seu protagonista, l'inspector Kurt Wallander, que ens diu adeu amb aquesta novel·la que és L'home inquiet. Que, de fet, ja n'havien portat un altre del Mánkel, d'aquesta saga d'aquest personatge. Sí, n'havien parlat... Eh, però ara, aquesta és la refitiva, com es diu. Eh? Aquest, aquest seria, aquesta seria el final, de la mateixa manera que hi ha hagut grans escriptors que han tancat els seus personatges, no sé, eh, el Sherlock Holmes doncs també va morir, va acabar no?, la història, tot mm. i que després el Conald Doyle es va veure obligat a ressuscitar-lo, eh, però, per exemple, l'Agata Christie també va matar el Poirot, Clar. Eh, amb, amb la novel·la Telon. Clar. Mm o teló, en català, doncs el Mánkel, eh, aquest senyor, ja volia deixar aquest aquest protagonista, el Ballander. De fet, ell eh, fa molts anys a Suècia, quan aquest senyor, qui no era conegut, ja el va, diguéssim, sentenciar, va dir, s'ha acabat amb una determinada novel·la l'any 90, mm. va dir, aquí s'ha acabat, jo ja no explico res més. Però l'èxit, doncs, és el que passa, no? Sí, llavors aquest senyor va ser traduït, va començar a tenir èxit, eh, va revifar el protagonista, perquè aquest senyor, alguna vegada jo us ho he dit, és un senyor molt implicat amb amb Sud-àfrica i viu la meitat de l'any a Suècia i l'altra meitat a l'Àfrica i llavors està implicat en moltes causes llavors aquest senyor també té molts llibres que parlen sobre l'Àfrica i els problemes que viu l'Àfrica i també sobre no els nens i tot, la, literatura, no? la literatura infantil i suposo que es vol dedicar bàsicament ell quan va matar, bueno, matar va deixar el personatge de banda va dir que ho deixava estar perquè es volia dedicar a la part de l'Àfrica i ara doncs ha agafat va continuar, fins i tot va fer una provatura de deixar d'escriure sobre el seu protagonista i la seva filla, la filla del protagonista, que també representa, no, que ha anat creixent amb nosaltres els lectors uh -huh. i ha acabat el cos de policia, doncs la seva filla és uh, linda, entre el cos de policia, llavors ell representa que aprofite per fer el relleu de pare a filla la filla eh, inicia una de les novel·les del Mankel, però l'èxit no està tan gran, total, que el senyor al final ha hagut de tornar a agafar el Kurt Ballander i acaba amb aquest personatge. Home, I... però és difícil, no? Deixar un personatge d'aquestes característiques que han sí. enganxat a tanta gent. Però és definitiu, aquest adeu, eh? Sí? A veure, només direm una cosa, no mata el personatge. És a dir, no, així doncs com, si el Poirot, el mata, com el Poirot sempre pot tornar, sí no? Mata, no. Ah, no? No. Queda <ríe> una situació que no pot que no pot tornar. És a dir... No pot tornar a investigar. No pot tornar a investigar perquè el personatge, doncs, és possible que pugui... A veure, et poso un exemple. Si tu, per exemple, te'n vas a viure a l'altra punta de món, doncs, a la millor et pot fer tornar perquè pots tornar sí. a venir. Però si tens una malaltia uh, irreversible, posem ja. per cas, no te'l mata amb aquesta novel·la, però tu saps que aquell personatge té els dies comptats. No és el cas però et poso un exemple, mm. eh? que podria Parc. ser. És a dir, o sigui, eh... que deixa la porta bastant tancada. Tancada del tot. Eh? Vull dir, seria jugar amb nosaltres si realment després el fes tornar. El que passa és que eh, tots eh, he buscat per internet, perquè jo el llibre evidentment me l'he llegit, però he volgut saber també l'opinió de, de la gent. I també aquest llibre l'hem llegit amb un grup de lectura. Mm. Per tant, el que sí que voldria dir-vos és que la gent que no ha llegit mai el Mankel, i el llegeix per primera vegada i agafa aquest llibre eh, per primer cop, quedarà de sabut, segurament. Per què? Perquè aquest senyor, que és un novel·lista de protagonista de saga nosaltres, si l'hem anat llegint encara que no tots els llibres, però han llegit la meitat, han vist l'evolució de personatges això que dèiem de la filla, doncs el protagonista al principi és casa, després té una filla, després la filla li creix, aquest senyor se li ha mort el pare, el seu pare era pintor i tenia unes obsessions determinades que pot eh, haver per una malaltia que a la millor ha heretat al Ballander, mm, doncs tot això ho vas veient a mesura que vas llegint els llibres yeah. però si agafes només aquest llibre dones que el personatge no el coneixes és a dir, ell just amb aquell llibre llibre, jo crec que ho ha fet el Bankel de manera conscient, uh, va fent moltes col·locades d'uller, a mesura que va llegint el llibre, a moltes històries que has llegit, és a dir, els 11 llibres anteriors. És a dir, que ha volgut fer un llibre dedicat a tots aquells que l'han seguit al sí, llarg dels anys i no al nou lector, no? No. I llavors vull dir, ell de fet és com... A, ell ell s'acomiada, el personatge s'acomiada de tots nosaltres, de tots els que l'hem seguit. Per tant, la sensibilitat i la predisposició a què t'agradi aquesta novel·la, anirà en funció al carinyo que li tens al personatge. Això ho hem dit moltes vegades. Novel·les de saga t'acabes encarinyant hmm. i els hi perdones moltes coses. però I els entens o no els entens i saps una mica sí, per on li pot venir, exacte, no? Exacte, perquè tu saps... A veure, no oblidem que és un personatge suec, és un personatge, per tant, l'escriptor suec i el personatge també. És nòrdic. Aquí hem dit moltes, moltes vegades... no... No tenen. Però dintre de tots els nòrdics que quin n'han parlat d'islandesos abans del, del volcà, han parlat de... De, de suecs, diversos. Aquest, per mi, és per excel·lència. És a dir, potser és el més mediterrani de tots els nòrdics. Els que demostra Perquè... una mica més de, de, sí, de sang a les venes. Sí, de sang, fins i tot. La relació pare filla, que en totes les novel·les nòrdiques, el que he trobat, sobretot l'islandès, l'Arnold que sempre són relacions conflictives, que el pare i la filla no... O el pare, els pares i els fills no tenen una relació de seure's i parlar. Vull dir, venia una mica quan llegia aquest llibre de llegir alguns d'aquests, i vaig entrar-hi encara amb el xip posat amb els llibres anteriors. Llavors, quan em vaig adonar que la relació del protagonista amb la seva filla, que acaba de tenir una criatura, per tant, el protagonista té 60 anys, sí, és avi, avi d'una nena doncs, acabada de néixer, bueno, de fet, amb aquesta novel·la, i veus que és tan avi i Tan pare i la filla doncs el truca constantment i si ella no sap on és el seu pare, el truc a buscar el mòbil, pregunta als amics, és a dir el que aquí fem normalment, o la convida a dinar o a les festes doncs, es reuneixen i ho celebren amb un bon sí, dinar, és a alguna dir alguna cosa que veiem aquí normal. Un, exacte, cosa que no passe, jo no he vist en cap de les novel·les que he llegit dels nòrdics, o sigui que salia de dia a favor al Mánkel, sigui perquè és un senyor que potser viu, eh, ja dic no viu exclusivament a Suècia, sinó que viatja molt, potser també està una mica imbuït de totes influències que ha anat rebent. O si sigui, els personatges són molt més humans i això també te'l fa més agradable el llibre. Aquest llibre, eh, si el compreu, veureu que la coberta hi ha un submarí. Els que no som suecs o no coneixem massa la, la història de Suècia, eh, doncs va passar tot, quan tota l'època aquella del, del talón d'acero i l'època de Rússia i dels espies, que hem vist a tantes pel·lícules, eh, va, va haver-hi un cas a Suècia d'un submarí que es veu que va sortir molt a la premsa. Parlo de l'època que hi viu Lolof Palm encara, sí. ministre, de primer ministre, doncs va haver un cas d'un submarí que va portar moltíssima cua. Un submarí com que havia estat avistat un submarí per les costes sueques i es va suposar que era un, un submarí rus, un espia, però eh, la notícia es va tapant, mai es va averiguar perquè no s'havia detingut aquell submarí. Eh, Suècia geogràficament està situat a un punt estratègic molt important, eh, per tant, sempre estaven molt vigilats perquè és un país que té infinitat d'illes i d'illetes, eh, per tant, eh, la costa és un lloc molt vigilat, a Suècia, i va ser una cosa que es que va ser un escàndol. Llavors, el, el Mánkel què fa? Agafa aquesta història en aquell moment, mm, eh, no, la, no la situa en, en aquell moment, sinó que allò parteix d'aquesta base, mm -hmm. i amb el seu consogre, el pare, per tant, del marit de la seva filla, que és un senyor retirat eh, militar, mariner, d'una graduació molt alta, amb la festa del seu 60è eh, aniversari de, del consogre. Sí. Eh, el consogre se l'endú en una sala privada i eh, tot prenent una copa li explica una història mm, de submarins. I eh, l'altre no entén massa perquè li explica i li comença a dir doncs, que va trobar sospitoses una sèrie d'actuacions i l'altre va prenent nota i no sap ben bé si li explica com a consogre, com a persona, com a policia. Eh? I llavors arriba un moment que el senyor no acaba la història, ell queda com... O sigui, no acaba la història com penedint-se d'haver-li començat, el man que el se'n va li dóna voltes amb aquesta història que l'altre li ha explicat. Sí, queda amb la incògnita i vol, amb l'intriga. No? A veure què ha passat per què li expliquen a ell i quan surten d'aquesta reunió veuen al carrer un cotxe, una persona, com si els estigués vigilant i llavors ell suma i diu potser és que el senyor m'està dient alguna cosa entre línies que ajut. jo no sóc capaç de veure i potser és que i quan vol anar a parlar amb ell perquè li aclareixi i ja ha passat el dia de l'aniversari mm. ha desaparegut no localitza. Llavors, la seva filla, que representa, és clar, eh, eh, ha desaparegut el seu sogre, parla amb la filla, la filla de més policia, no saben res, el fill tampoc, i aquí comença la investigació del protagonista. Aquesta es va barrejant amb, una, amb assassinats normals que es puguin produir a Estocolm en aquell moment, eh, o a Suècia, diferents poblets. No són importants dins de la història, és a dir, allò només són fets que van succeint perquè no ens despistem de que realment doncs el man que manquel això s'ha posat al cap perquè és el consogre, però ell de fet també hauria d'investigar tots aquests casos d'assassinats i ens planteja assassinats que es veu que són propis típics de Suècia i d'aquests països. Vull dir, també aprofita, com sempre, per donar-nos a entendre una mica com és la societat sueca, però ell viu obsessionat amb això perquè considera que és el sogre de la seva filla fer alguna cosa, no? i queda a fer alguna cosa i busca i comença a investigar. I, llavors, el llibre és tota la investigació eh, d'aquest cas. Eh, comença amb la desaparició del, del consogre i continua més coses. Mm. Amb aquestes, que mentre s'intenta fer això, el protagonista un dia va a un bar, comença a veure els nòrdics, això ja ho hem dit més d'una vegada, veuen moltíssim, beuen, a més, begudes fortes, veuen botques, no és eh, vi o cervesa, vull dir que, clar, s'empitòfien facilment. Uh -huh. eh, I llavors ell arriba a casa i l'endemà el crida al seu cap eh, capítol i li diu què va fer la vigília. Diu, home, doncs vaig anar a un bar fora de les meves hores i vaig veure. Diu, però, i què més va passar? No, no, no va passar res més. Diu, sí, et vas descuidar l'arma sobre la taula del bar. Ostres. I ell no se'n recorda d'això. O sigui, no té present. Pensa que algú li ha, li ha muntat una trampa, que això no és veritat, que li han robat, ell busca, veu que a casa seva no hi ha la pistola. No malament. sap si li poden deixar malament. No sap si realment se la va deixar. Uh, si se la va deixar, com és que no se'n recorda? O sigui, que els últims dies de la professió acaben una mica així posats en dubte. Sí, mm, ho aclarim, eh? Ho aclarim, o sigui, sabem perfectament què va passar aquell dia que es va... que la pistola va quedar-se sobre la taula. I així va desenvolupant-se. Eh, he llegit un... Opinions als diferents diaris que han parlat, o sigui, la gent que sí que ha llegit al Mankel, sí. i tothom està, o sigui, titulars com un comiat magistral, quina llàstima que se'ns en vagi diu adeu per sempre al detectiu amb moltíssima pena, que eh, li... Cali... A veure, abans us he que és una mica mediterran el protagonista, però no solament diríem mediterran, sinó que diríem que és un home una mica desmanegat com a ser humà, tots ho són, els uh -huh. detectius i els policies normalment, però és un home pacient, és romàntic, és intuïtiu, és una persona molt justa. Vull dir, és un policia que te'l fas teu. És sorprenent, perquè sempre té aquest punt d'intuïció que t'acaba... Eh, no, o sigui, et sorprèn, però et deixa en bon sabor, tot i que quan acabes les 40 últimes línies del llibre són magistrals vull dir, jo crec que s'ha lluit moltíssim el Mankel el Mankel, els detractors diuen que és un senyor que sap construir molt bones històries però que no sap fer finals uh -huh. I, en cas, sí. i en aquest cas jo crec que ha fet eh, les 40 millors línies eh, finals, o sigui, per acabar un personatge, és un llibre que recomano moltíssim, però si una persona no ha llegit res del Mankel no ha llegit res jo li diria que tingués una mica de paciència que no comencés amb aquest llibre i que comencés amb La Quinta Mujer, que no és el primer ni de bon tros de la sèrie dels 11. El els 11 una títols una no diré, però podeu mirar per internet. Però si agafe La Quinta Mujer, primera, que no podrà deixar. I segona, que segur que llegirà un altre mànkel. Però seguríssim. No conec ningú que hagi llegit La Quinta Mujer i que no hagi continuat amb el mànkel. T'agradarà més o t'agradarà menys? Però és un llibre genial dels de pel mig. Va ser el quart o així. Pots, pots començar pel quart. I després pots anar a parar amb aquest, si Et vas animant, després et vas animant i, i vas a parar al final de tot, no? Sí. Mm, és un llibre recomanable de 400 i escaig pàgines. Uh -huh. Ja sabeu que a mi m'agraden els llibres gruixuts. Per tenir-lo més estona. Sí. No? Perquè sí. no se'n vagin gent, ràpid. Que... Per això no. t'agraden també les sagues. Sí. Perquè així el vas sí, tenir no estona de, i una no estona. Sí, no els acabo de perdre. Tontí que aquest sí, no? dir, aquest... Ho fas amb pena. Aquest sí. Aquest sí. Pena. I ho lamento. Eh, Bé, doncs un llibre, com dèiem recomanat especialment per a aquells que ja coneguin tota aquesta saga i doncs, la literatura de Mankel però per la resta doncs, que puguin llegir doncs, un tastet inicial d'un altre és el més recomanable, no? que puguin llegir una altra novel·la abans, que es posin una mica en la situació sí. de quina és la vida d'aquest personatge sí, jo i així sí. poder-li dir adeu de veritat. Exacte. Am, am, I... Amb honors. I... Amb honors, sí, s'esmereix, s'esmereix vull dir, és una llàstima, eh? perquè el Mankel és... és jove encara, però Suposo que deu estar cansat. Deu ja, estar cansat d'aquest personatge d'aquesta saga, personatge, no? Del sí. personatge, ah, Aquí veig que tenim una edició ah, en català i en Tusquets. Sí, Tusquets eh, no, va, no les té totes, Tusquets, eh? Publicades, eh, quasi totes les últimes, sí. És a dir, quan va, ser, va començar a ser famós, va començar a publicar-les, però no les té totes, quasi tots, però no. Em sembla que eh, va començar a partir de la cinquena novel·la, eh? Mm no us ho sabria dir exactament, però sé que totes no són de tusquets, però els podreu trobar, en eh? castellà segur que els trobeu, amb altres editorials sí, segur, sí, sí, tots, perquè els tinc tots. <ríe> no ho <he ríe> dubtava, i eh, no, no suec, suec. dubtava. No <ríe> Molt bé, doncs deixem aquí aquesta recomanació, l'home inquiet eh, deman que l'aquest suec ens porta per aquest camí de la investigació, de novel·la negra, de, de, de, de, de personatges també, i d'exploració de la societat sueca, sueca, també. I també per acabar, doncs recordem que si avui teniu de poesia, doncs s'acaba aquesta setmana de la poesia, però ho podem fer allò també amb honors, Exacte. amb les justes poètiques, que sí. tindran lloc a partir de les 6 de la tarda no. a la llibreria Ona, de Barcelona. Doncs, Entrada la... lliure, no es, es demana lliure. invitació, vull dir, es pot entrar. Si aneu vestits d'època, doncs mira. Millor que millor. <laughs> molt bé, doncs queda fet aquesta invitació per tothom que ens escolti i Dolors, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Vinga, adéu-vos-hi, no bon dia.